As-salatu as-salamu ala rasulil emin, nebijena Muhammedin wa ala alihi wa ashabih, as wa mën tebi ahum bi ihsan ila jo middin. Shikuhet në ruar, më ljeni që në fillim të këti takimi sondët ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islami. As-salamu alaikum. Pas saj përshëndetje, ljusë Allah në madnuar që ti prënej vepratë në të mira, në bën nga roptët i falenderuaz dhe mirë njëz për shdo begati që Zotë i Gjelleho Ala në ka begatuar me ta. Shkuhet në ru oz gjithashtu të na bën nga ata që në sprovat e kësaj jetë janë të durueshëm të përkushtuar dhe nga ata që e lutin Allah xhel xhelola për të mirë dhe janë gjithashtu të dobishëm edhe për të tjerët. Paqja po dhe bekimet Allah e Allahut qofshin mbi mësuesin e njerëzimit, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ai cil nëmsai se si ti jemi falendëruas dhe ti mitë të, të durueshëm. Ai cil nëmsai se si duhet të jemi të mirë dhe të dobishëm. Ai cil nëmsai se si duhet jemi në gjithë sitatë, në gjithë rëthanë, gjithë mund të përkushtuar ndaj adhurimi të Zotit e Madnuar. Jemi sonte në transmitim të drejt për drejt si gjithë do të hënën këtë ko me emision të tonë që ka thot feja. Shukos në ruar, kemi hluar që të flasim dhe pse në takimin e kaluar kemi bënë një shkëpotje për shka këtë fillimit të vitit e rishkollor, por para se të flasim për vitin e rishkollor në temat e kaluara, kemi folir për islamin, për këtë fejë të madhe, fejën e Allahut të manuar, dhe kemi hluar të tregujmë se qëfar veqërish ka kjo fejë. Dhe kemi thënë se veqëria kryesorë dhe e që bënë këtë fejë me dëvërtet interesante, është se është feja Allahut. Dhe pasa kemi shëruar se qëfar në në kuptanë kërë themi se është feja e Allahut. E sënë të melenë Allahut të manuar, dhe të vazhdojmë të utje me të veçurinë e rradhës së islamit, çetë njihem me këtë fe. Çfarë është kjo fe? Çka është kjo fe? Nga sa shpesh flitet për islamin, por nga këndët, ndoshta që i bëjmë padrisi kësaj feje, nga kënda që ndoshta me siguri e prezantojnë të mangët këtë fe, jo si duhat, andaj më smiri dhe më drejti e prezanton këtë fe, kush është kjo fe? Çka është kjo fe? Në çka thrat kjo fe? Më smiri e prezanton burimin e kësaj feje. Libri i kësa i feje, i derguar i kësa i feje, Korani dhe fjalt e Muhammedet sallallahu aleyhi u sallam. Pra ndaj nuk ka të drejt asë kusht të flet për islamin jashta këtë e dy burimeve. Aj mund të më spajtojt me dhe nga islami, është e drejt e ti të thotë se islami thotë kështu, por nësë pajtojtëm. Në regullë kjo është e drejt e ti, por nuk ka drejt të flet në emër të islamit, apo të thotë se islami thotë kështut ndërsa nuk i referohet fjallët e Allahot, apo fjallët e Muhammedis a.s. dhe nuk i referohet interpretimeve të besuara dhe të verifikuara të këtër e dy burimeve që vijen nga generatet e para të muslimanve dhe djetarët e mirë fillet njërë që kanë pasuar pasaj shejku i meradhë. Do të lason të për islamin si fejë univerzale. Që fa nën kuptan kja? Të ndërro dhe zër Kërflitët tësot për fejnë, njerëzit kanë qasje të ndryshme për balë fejës. Dhe varsesht nga kjo qasje ata dhe e kuptojnë seriosisht fejnë, apo nuk e kuptojnë seriosisht. Dhe so njerëz, fejnë e kuptojnë si qështje individualet të njeriut. Në kuptimin asaj se njeriut, ka të dhe me e zgjith fejnë e vetë, njësikur se e zgjith robën dhe teshën e ti. I pëlqenë sot kjo fej e mërë, si pëlqenë e lenë e kështu m Nga se feja për te nuk kanë dhe një rezin të posaq me një, si kurse dhe tesha. Apo mund të ndrësh, të pëlqen kjo tesh regull, po ka dhe që mund të jetë edhe me e mirë. Nuk është islami kështu. Nuk është islami petkë, që ti mund të ndrësh kurdush. Nga se kuptimi drejt islamit dëbën të kuptash, se nuk mund të ndrësh. Nga se nuk mund jetësh për te. Ndysua kanë finë, Sinorai pengjesa për yjet natyrë. Ngase mendojnë se feja i pengon për ta zhvilluar jetën si duhet. Për shembull, mendojnë se feja të ndihmon më ulidh me Zotin për të pengon me zhvilluar biznes. Feja të pengon që të avancuash në shkencë dhe dituri. Mendojnë se Islami është më tepër ose feja po duhet të them, është për një kategori të caktuar njerëzish, sikur si janë të varfërit, a të depresionuaret, ndoshta më të vjetrit, të shtyrë në moshë e kushtuar. Do të thotë bëj një lloj klasifikimi të msimëve fetare dhe të ndikimit dhe nevojës të kryejmë msimëve për kategoritë e caktuara të, të njerëzve. Gjithashtu edhe shumë tjera çësja negative të mungta. Do thotë që mund të mveshën në një fe pa dushim se islami i refuzan tërsisht. Jo që nuk i pranan, për shkak se ndoshta si pëlqen, por argumentet, faktet, mësimet e islami të dëshmujnë përdiqët të kondërt, që mund ta një losë dikush islamin më ato që thamë më heret. Islami është fejë universale, fejë gjithë përfshirëse, përfshirë në gjithë do gjë, në qëfarë kuptime. Filim është, Allahu Gjallahu Alaa, kur asbriti Kur'anin dhe kur e porositi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me më mësimet e ndrushme ai e udhëhoçi dhe e zhvilloi kët mision për plot 23 vjet. Në fund Muhammed sallallahu alaihi wasallam grumbulloi turrin e besimtarëve në, në një nga adhurimet më madhore në Islam, në një nga shtyllat e Islamit, në Hax. I cili është ofertash Imi në prak të haqit. Dhe aty e mbaqë një fjallim lam të mirës, që për herë të fundin në atë mënyr, i u drejtua masës e gjertë të muslimanëve. Pikësht në këtë dit, në këtë vend të shajt, në këtë kohë të shajt, në këto qastë të me dë medvërtet, dëvështira për muslimanët. Allahu Gjallaj Gjallahu zbriti një ajat i si li të regon qëka është islami. Allahu Jalla wa Ala that na ayetin numër 3 të surrës Al-Maida. Allahu i madhruar that el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu aleikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Allahu that sad un uploçova juvefin. Uploçova nuk ka azh të mangët përfshin të gjithë të ato që ju në vitin juve, me kuptimin e gjithë përfshirjes që do të lasin për të në vijem inshallah. Dhe e përmbusha begatin timin dhe jush, begatia e udhëzimit, begatia e msimit, begatia e shpalis, begatia e mshire, sa Allah u gjellohon adetuar njerëzve, u përmbush me këtë mision. Dhe jam iknachur që islami të jetë feja juaj. Ndë këtu islami fletë për vetën e ti, se Allahue ka pletsuar. Allahue gjallaj gjallu thotë në Koran, ma ferratna fil kitabi min shaj. Në këtë liber nuk kemilen as gjemongo. E tëra që ju duhet, është e përmbledhur në këtë liber. Të flasë është për islamin si fe gjithë përshirësa, si fe univerzale. Nuk është një tem që mund të përfundon ndoshta mranda minutave që i kimin e një këtë emision. Këse ka shumë aspekte që duen të ndryqohen, ka shumë detaje që duen të prezentohen, por unë do të mundohem shkurtin mesht mranda kohës që e kam të bëj një prezim të përgjithshëm, do të të, të kësajtime. Qëka nën në kupton në kërthemi se Islam e shfej gjithë përfshirëse, përfshirë një dëgjë, qëka është a gjithë q Diku është atë për shemb, pa ka an islam për shemb, çish duhet me miell, patate. A ka? S'ka, do mësohet ditë për fshirsa. A kemi përcëtim kët? Ose ka an islam për shemb, çish çish duhet me e, me marrur në telefon. A ka? Jo s'ka. Atë pse? A pse çdo kodi për fshirsa? E çka në kupton çditë për fshirsa? Çka? Çka në kupton kur thimë është the universale. Çka? Çka për çka përfshin kët? E kjo është më një të kumëtojmë. Për në mështë, si ku në ruar, njëriot i duhet besimi, apo, i duhet regullat e jetës dhe regullat e mirësillës. Këtu e në drejgjera themelore që i duhet njëriot. Besimi që mësan, kosh është zotit ti. Në qëfar duhet besuar? Si duhet besuar? Qëfar ka për te i kësa jetë? e tëra që ka të bëjë me gjërat që nuk shigen, por besohen, nuk preken, por imit binur se egzistojnë, e shumë të të tëra që kanë të bëjë me besimin, këto themi se islami është komplet. Asë një gjë, që i duhet njëriut në lidhe me besimin, nuk e kalen islami pa përfshirë, pa sharu dhe pa detajzu. Nuk ka Gjeja më themelore njëtë për njëri unë. Besimi është në mërë të mrekullushme isharua në islam. Në qofë se dëshërën me njoftë Allahun, Zotin tëndë, në kamë si më të mirë se Kurani për këtë. Ti lezën për Allahun Kuran, ti lezën për Zotin tëndë Kuran, dhe gjithësëse do të bindesh se egzistanë. Ju sesi do të bindesh se ai është i vetmi që meriton të adurohet. Do të bindesh. Do të bindesh se idhujtaria dhe paganizmi janë të dëmshme për njerëzimin. Do të bindesh. Do të bindesh domosdoshmë se Gjigande është në dorë të Zotit. Do të bindesh se ai është i gjithdijshëm, do të bindesh se ai është i urtë. Do të bindesh se ai është bujar. Do të bindesh sa jesh më i fuqishëm, a jesh më i mshirshëm, do të bindesh sa asgjë nuk ndodh në këtë jetë pa lejen e Tij. Do të bindesh, do të bindesh. Dhe pas gjithë këtyre bindjeve, do të, të shtohet dashuria. Ë ta dhënë Zoti Angelojeralu. Dhe kjo është, kjo është, kjo është roli i besimit. Që atçi ke besuar në Të, ta madhrorash dhe sa duash. Në çështë beson di ken, po nuk e madhron. Nuk kam madrim, nuk kam respekt pasaçëm. Ose nuk e don bi çdo gjë. Atë këu besim është i kot, është i thot. Dashur nuk ka të ndruajë lazer dhe motra. Në Islam diç çka kur e lexon, di se është pasta për Zotin të jap përshtypje më të mirë, absolutisht saktë. Çdo prezantim i besimit në Zotin dhe i pjezve tira të besimi që bëhet në Koran dhe në fjot e pejgamberi së salem do të ashtojnë bindin edhe më te për në atë besim dhe asësi nuk do të alkundin besimin të andë kjo gjithë përshirëse përshirën të gjithë aspekt e besimit dhe të gjithë argumente besimit janë të shpërndara në shpalli në Koran dhe sunet pejgamberit a.shtë në atë usëra kur vje puna për regula dispozita jetësore Qufnë ato qështje juridike, apo qufnë ato qështje dë më thonë të jetës familjare, bashortore, qufnë ato të qëfar do lej aspekti jetësor, e gjinë se islami për gjithdojgje ko zhidhje, ko regula, ko dispozita, ko mësime e kështë në radhë. Ma dje, ko mësime dhe për jetën më intimë dhe më privatët e besimtarëve, ko mësime dhe për gjyra që njërë duke në të thjeshta, po edhe për këto ko mësime, a nuk i thuat gjithë përfshirëse, që ka përfshirë të gjitha ato që duhet për njerin, a jo fejt që të mësën se me cilin këmb duhet të hysh në banjo, dhe qëfar duhet të thuash nga lutjet, kur të futërës në banjo, dhe kur dalësh nga banjo me qëfar këmbet do të delësh, dhe qëfar duhet të thuash kur të dalësh nga banjo, qëka që mbitet pas kësaj pa usaru, qëka? Andaj gjithë në të seruarë që gjithëpërfshirë. Në aspektin e marrëdhënieve njerëzore, mirësjellës, respektit ndër njerëzor, si me islamin, me vërtet, jam me me vërtet në në kulmin e e e e e e bukurisë, në kulmin e sharrimit dhe detajizimit. Lezo për bujarinë, lezo për guximin. Lëtëzë për mirësiedin, për moralin, lëtëzë për durimin, lëtëzë lë, për qëfar të duash, nga e që i duhet njëriot, lëtëzë për faljen, për që ka duhet lezën e islam? Dhe të shorës se, i ka përfit të gjithë ato që i duhet njëriot. E qofë se lëtëzën për durimin, që në duhet shumësat, nga e që ka prezentu Allahu në Kur'anë, Denga që ka prezantuar Muhamedi sasun hadith nuk do kesh nevoj të kesh nevojë për asnjë trajtim tjetër që ka me durimin. Do të mjafton kjo ta kuptuar çka është durimi, si bëhet durimi, s'art i vlashur durimi, s'art nevojshëm i rënceshëm, e kështu me radhë. Mos klas për vlera të tjera të moralit. Nga këy aspekt të gjithë përfshirës. Gjithë përfshirës. Kemi për shemb, ndoshta sistemet e caktuara të, të SLA mund tjenë të sofistikuar në aspekt të sektuara, po nuk e kam përshirë besimin. I duhet njërë shumë besimin. Ose nuk ka regullat moralit dhe të mirësiles, e kështë marad. E gjemi islamin komplet në këtë aspekt. Gjithë përshirës në besim, gjithë përshirës në regullat dhe dispozita jetësore të njeriut, dhe gjithashtot në ato që quet kodi i mirësiles në islam. Ashtë i perfekcionuar, i përkryem po kalujmë në një dimenzion tjetër të fjales gjithë përfshirje, universale. Kjo është një dimenzion. Po kalujmë në dimenzion tjetër. Cilë dimenzion? Dimenzion e quajtur kohor. Dhe të shojmë se edhe këto gjithë përfshirje, për gjithë do kohështë. As një herë, nuk ka mundë si islamit lërguat nga aktualiteti. Gjithë mund është aktual. Gjithë mund është interesantë gjithmonë ti pranonum. Edhe pse ka zbritje që 1400 vjet, edhe sot ja përgjigje ti et efikase për të gjitha problemet njerëzore. Prandaj, de sa thon Islami, nuk ka sfë për këtë kohë. Me çka e mati që nuk ka sfë për këtë kohë? Pse? Pse nuk ka sfë për këtë kohë? A nuk është problem jetësor sot i njerëzve? Në Rosia po Kush e ka zgjidhur problemin e Islam? A nuk ke sh problem i njerëzor sot, ama realiteti? Po, kush e ka zgjidhur problemin e Islam? A nuk ke sh problem i njerëzor sot, hajnia dhe vjedhja dhe plaçkitja? Po problemi i madh është, kush e ka zgjidhur problemin e Islamit? A është problemi njerëzor se varfëria? Po, kush ka sill alternativë dhe prezantim për zbuëtimin e varfisë te kalimin e soi mëlet? Së të të mësimit islamit. A nëpse nuk është për këtë kohë? A ka islamit zhjithë për një të këtu? Po ka. Epse së të të të këtë kohë pra? Nuk matet, nuk matet që ku, ku në ruar. Një fej është për këtë kohë, është për atë kohë, në bas të kohës e shpallës. Po së është këtë kohë, së një mjë e 400 vjetë. Së matet shtë të. Kasi kemi së të mësimit për Aristotelit apo Platonit që, kanë, që mira vjetë kanë jetuar, kanë shku. Por sët, filozofit e mëdhan dhe në komptarë, ndërton bi qëndërimet dhe vlerësimet dhe parimet e të qëny. Filozofit të njëra së të bashkohore. Apo ndërton në filozofit e filozofit të herë shëmaterë. Ata që atë thejme ato? Këtu e ma primitive se nga se Jan çeca 2000 vjet apo 4000 vjet apo ku e di ekse më radh. Nuk më atë diçme ku kur ka zbrit, kur ka dal. Por një firmat atë a është për këtë ku apo nuk është për këtë ku në bazë të qëndrushmërisë së saj dhe gatishmërisë së saj për të ofruar zgjidhje për kuën çeto njerëzit. Unë thart islam është shumë i gatshëm. Për çka do qohëft, të qoftë mundemi të gjejmë zgjidhjen e islamit si ti ja bëjmë dhe kat jam sinj. Por kjo të ardhën s'pegjim ma gjonë, nuk më me t'ashtu me të regu, me detale. Por po flasë, se islami është i til. Dhe kush dënë me e sfidu këtë që apo e them, i me t'gatë që i me dhënë përgjyqen. Kaj se, është i til? Gjithë përshirë e vendora, gjithë do vend përshim, nuk ka vend dhe botë që islami nuk është efikas për te. Kaj se, është efikas për te nuk ka të bëj me klimën, ka zbrit, po është e vërtit, ka zbrit të Arabët, po aty është në zetsi e dhe është shketin, po së dhe me thonë se nuk është për dëven e tjera ku ka gjelbrimë dhe ku ka pyë dhe male, apo, se islami nuk është fejë shketinës, asë ka të bëj me shketinë në farë, ka zbrit në një vend së aktuar, ku ka qëllu tjetë shketin, dhe Allahu pse e din pëse e ka zbrit atje, nga se Allahu thotë, ku e vendos shpalllet i kët Allahutin mirpafshikun e ruar skuat po absolutisht do me shkatin Islam nuk ka rregullat i us duot me i gratë derë sku kur ku nuk as muslim sku për kët pun as nuk ka munsi çe ta përdorësh Kur'anin si udhëfyes si të mbietësh në shkëtin të pa shkëtinë, shkëtinë, për të shkon pas shkëtin desh shkëtin po si Kur'ani të ka dhënë që mbietësh shkëtin Nuk ka ashtë. s përkëtim. Ati ka rregullat e tëm të mbijetesës. Si kërkohet ujë ku do të më lëj pujka, pun tjetër na është. A ne s'ka bë më shkëtim? As s'ka bë më nzat. Ka të bëj më çdo vend. Kudo që ka njerëz. Islami është in the lidhër me njerin. Nga sa Allahu xhallahu ora e ka zbrit Islamin ç ti ndihmon njerëut ti ofronë njeriu ti mundsonëriut një jetë dinjitozeën që të bëhet të lumtur, të mirë, të këndshme. Përkat ka or për njerën. Andaj sa so her ka njerëz, islam është i përshtatshëm. Kudo që ka njerëz, islam është i përshtatshëm. Me një vend që nuk ka njerëz, edhe një kocë nuk ka njerëz, atëherë edhe Kurani nuk ka çka më lyp në atë vend. E kujt i vjenai? Kurani është për njerëz. Prandaj, ku do të që ka njerëz? Dhe ku do të që ka njerëz? Islami është efikas për për ta. Pavarësisht ku os, dhe pavarësisht vendet. Dhe kjo e bën këtë gjetë përfshirëse dhe universale. Mirë, po kalojmë në një dimension tjetër. Dimensioni i kategorive shoqërore. Çoft, në çoftë e bëjmë kategorizimin në bazë të moshës ose të gjinisë apo qoft në bazë në qoftë se e bëjmë kategorizimin në bazë nivelit intelektual apo qoftë në qoftë se e bëjmë kategorizimin në bazë të, në bazë ë uh, aspekti social ç'e duhash më erë edhe shumë dhe tira, dhe të tjerë do të gjejnë se aktor gjithpërfshirës pa Për e marrim të para hajde po ndojmë njerëz në të ë uh, po ndojmë njerëzit ë uh, në moshë Në islam, për shambull, të thejme se islam është për pleqë. Mirë. Po, thërë unë i kështu, hajde po këqyrëm. U, së so mësime për fmidh, të gjënë so për fëmidhë të shumëta, së mësime të gjënë për rininë. E së so, pak mësime ka për pleqë. Andaj, mësime, e qëka të i bëjmë të i mësime? E qëfar të i bëjmë? Çfarë i bëjmë udhëzimeve të Muhamedit ose për dukeim në fëmijëve? Çfarë i bëjmë ato mësimë? Ato janë pjesë e Islamit. Çfarë i bëjmë udhëzimeve Kur'anore për rinim? Ku një surë në Kur'an, Suratul Kahf është emërtuar me një ngjarje që ndërlidhet ngushtë me disa të rinj. E çfarë themi ksoj? Kjo surë këndot çdo gjë më, çdo jo ja musliman e këndojnë këto sura. Dhe emërtimi i kësaj surrës dhe ngjarja kryesore në këto sura është rinia. E çfarë dimëm ksoj? As për ini. Po rroja për plaç. Mir, është vetëm për grasa, është për burra. Ose vetëm për burra, se grat kronë si ko si ko për çefi fort apo. Është e vërtetë. Apsolutisht, apsolutisht, parë mëndoni në qëfarë detale ka shëruar problemet e gruas, më hënitësh, më hënitësh, më stazin për shumë të drejta të saje, për shumë udhëzime për te, ma dje, në detale shëruar një nga problemet që veqot me të gruja, cikli menstrual, lehonia, ka shëruar në mënyët e detajzuar këto probleme, kur pasëruat, si pasëruat, Kë që rëmë rëndësi shumë, më stasi për punët të tjera, më stlasim për trashikimin që ka adhje, sure e ka nda, ma dje një surë e tërë, ku në mënyrë të detajzuar, janë sharuar regullet e trashikimis, quhet surja e, kapëtina e, jo burit nuk quhet vëllat, kapëtina e gruas e në njësas. E ka mërtuar kapëtina e gruas, dhe në kaptin në gruas, ka detajizuar regullat e të shëgjimis, për të reguar se, asë një herë në asë një rëthon, nuk gudzën gruat të përiot nga të shëgjimia. A në që nga dhe për gruan, e për burin, pa dhe për burin është, sa regullat ka për kry familjarën në Koran, e në hadith pegamiris, salëm, për burat, për njerëzit, për fmit, për pleqt, për plakat, për të gjitha katëvirit minë aspektin social, është fjetë të varë fërëve betëm, fu karatë e njekin këtë fi, mirë, hëtë e pëkëshyru, si të qilë Koronin, surja, surja e dyjtë e Koronin, fillim, fu a që e parë, fu a që e parë, Allahu Gjallaj Gjallu thëtë, dhalikë el kitabu la rajbe fi, kjo është në liber që në ka pikë më dy shënë të, Sa so, është i vërtet, i sakt, i nevojshëm, efikas, e kësë mëradhë. Hudhan lill mutë të këhin, është odhëzues për të devasëshmet. Mirë, e lëdhina juqminu në bilgajbi, o juqimu në sala, o mimma rëzaknahum ju në fikun, kë kuran fillan më të posën, para fukaraba. Ata që besojnë, të fshatën, nuk e shojnë Allahën, asë gjennetin, asë me lajket, për besojnë se egzistujnë. Të fshetën. U një qimun e salat, e falin namazin, wa mimma rëzaknahum ju në fikun, regula për të pasurit, dhe nga ja që i kemi furnizuar ata, japin. Kush jap? Kaj që ka. E qëfar, për qëfar, ja, për qëfar dhenjë bëhet fjallë? Për se qatë. E qëka se qati? A, ah, zë qatër me pas një sasit saktuar të pasuris, e cilat ka qëndruar një dhët, dhe nga jet tjep 2.5 kujt të varfurve. Dhe të tëtë, në ka fe për fukar e kjo. Hagji, ka shpenzime, ka argjime, e ka bërë shtyll të islamit, për kërësht haji, për ata që kanë me pagu. Dhe tëtë, i drejtoguata kësaj kategorie. Nuk e lën këta, nuk e lën këta të amnestuar. Jo, por fshinin fen ton. Nas kena të bëna me të pastët. Jo, jo, ç'ish jo? Van ding një nga përpjeket më të çmuara në islam është ai që përpjeket dhe dhe, dhe munduhet për të mirë me atë që Allah i ka dhënë nga furnizimi dhe, dhe dhe dhe aspekti material. Ekë nuk kupton se fukaratit nuk nxum, absolutisht. Absolutisht i kanë deru fuqarat duke u borrisa në pasurinë e të varfë të e të pasurve gjithashtu duke sel shamby të pegambaret që kanë qenë të varfër që mos jetë kompleks varfëria për ta por të vazhdojnë në mëtutje i i varfër nuk do të thotë se nuk ke mundsi të jesh i ndershëm i i varfër nuk do të thotë se mund të jesh për shambull, i pa do beshën përshësin, absolutisht, kemi pejgamber të varfër, për shumë i do beshën përshërin, që ka së bukur i ka litë të gjyra. Për të reguar së islami, e të varfër i akëthen dignitetin, i akëthen shpresën për jet, e mësën së në qofësën në një aspekt, nuk je i begatuar me pasuri, kë nuk do të thënë se s'ki begatit tjera, absolutisht, mund tjetë për shambull, një njëri uh, i mangët në aspektin material, por shumë i begatua në aspektin intelektual. Dhe ko shumë këtë njërë që kanë qenë të varfur, por kanë su, janë angazhu, dhe janë bërë sot njërës të mdhajt e dijës. Dhe islami dënë që këtë kategoritë të varfur, mos të alen të anashkaluar, por e ngritë, e stimulën, ma dje thash edhe si e shemë i praktik nga e të e pejgamberve, Së shikoj kë përgambar, sa so i dashën e Allahut ka qen, sa so i ngritur ka qen, sa so i dobishëm ka qen, po i varfën. Nuk ka as pasuri as çdo gjë. Antaj, kjo nuk kupton gjithë pafshirja. Universale. Për dhe kategoritë sociale. Edhe kategoritë, kategorizimin e njerëzit do ta them në aspektin social, edhe edhe edhe ndar në njerëz në aspektin shoqëror edhe edhe gjinor edhe edhe edhe, edhe të moshës edhe çfarë do të thotë? ka dush ndoj njerëzit, dhe të shorë se islami i përfinë të gjithë, dhe këto kategori të njerëzve, ti ndoj si dush të një. Si dush ti ndoj? Edhe në aspektin e njyrave për shambull, edhe në aspektin e gjuhve për shambull. Ka zbrit kur anë njyuhin arabe, po është dashtë me njy gjuh me zbrit, mirë po anë nëm kuptën së është fejë arabve, kur? Këtë, kategorikisht e refuzon islamin. Arabot nuk janë të privilegjuar për shkak të gjuhës së tyre. E kush është fisniku tek Allahu, kush është i privilegjuari, kush është i nderuari tek Allahu? Kjo s'ka lidhje me gjuhën e njerit. Absolutisht. Kjo s'ka lidhje me racën e tij as me ngjyrën e tij. Absolutisht. Çka ka të bëjë me vlerat e tij njerëzore që ai bën? Me veprat që ai bën. Kështu Islami pranon njerëzit dhe i ndanë pas taj ata, në basë të vepër dhe vlerëve që i bartën, jo në basë në gjyres dhe gjyres, apsolutesh kjo s'ka kërë farënësia, në vlerë dhe pesh në njëri si njëri. Nëse Allahu gjelluar e thotë, ina krema kum e inda Allahi, e të kakum. Shikoni këtë e të madhështuar, të nëruar, shikuas, që Allahu gjelluar e përmanë në sunë hëgjurat. Allahu i manuar thotë, Ja Euhannas, in xhalaknaakum min dhakarin wa untha. O ju njerëz. Tash nuk ka asmo ju besimtar. O ju njerëz të gjithë ju, pavarësisht a besoni në Kur'an apo nuk besoni në Kur'an, a jeni musliman anu keni musliman, këtash në këtire nuk ka më rëndësishme. Kur'ani i, i drejtohet të gjithëve. Ja Euhannas, o ju njerëz, burra dhe gra, të gjithë ju. Inna xhalaknaakum. Ne ju krijojm, Allah ju krijojve. Zoti krijuesi Nga kush në kriaj? Minë dhe kërinë vë unë, tha. Nga një bur i qëajtu Adem dhe nga një grua i qëajtu Hawa. Apo? Minë dhe kërinë vë unë, tha. Wa gjaallakum shëruben vë kabaila li ta arafu. Ju kemi ndarë në popoj, në fise që nënkuptan, në njyra, në raca, në gjuh, në, në, në vendet të ndryshme. Ju kemi ndarë. Emi të ndarë, së po? Këj popoj banën këtu, e të të të banën atje Amal? por këtë ndarje që kemi bën me shjuve kët lloj llojshmëri gjuhësh dhe ngjyrash nuk e kemi bër asesi që dikush të ndihet më i privilegjuar se tjetri në kështjë absolutisht për këtë shkak e pse na ka ndau Zoti li të arrufu ç'a shkëmbeni përvoja mes vete të njiheni apo andaj shkëmbimi i kulturave mes vete mes njerëzve marja këti popull nga kjo popull dhe bashkëpunimi i populli me zveti për të mirën e njerëzimit është arsuja krimit e njerëzve. Nga se e tëna kjo bëtë në rrithën e adhurimit e Allah të manuar. Dhe dine, Allah o thotë, inë e krem e kum, a inë dhe Allahi të kakum. Më i dëvëtshmi, më i përkushtuari, më i mbushri me vlerë dhe mirësi, Që është me i pranuari. Ky është me fisniku tek Allahu i manduar. Kjo s'ka lidh me ngjyrat e njerit absolutisht. As me racën e ti, as nuk nuk ka lidhje me asgjë. Kjo ka lidhje me vlerat. Kjo ka lidhje me, kjo ka lidhje me me me, me devotshmërinë, me përkushtimin e njerëzit. Me këtë ka lidhje. Andaj ndajsë duash. Në çka duash ndaj? Në të gjithë xhersë Islamin, të gjitha kategoritë e njerëzit ka përfitim andajën këta aspekte thë jetë përfshirëse, universale. E aspekte të tjera, e dimensione të tjera të shumta që do si të kishni mundësi të përmendën dhe ndarje të tjera që do si të kishni mundësi të kombinohen më ndryshe, që nga çdo aspekt, nga çdo kënd që ta bëjmë ndarjen e njerëzve, kategorive, që ka të qoftë që e bëjmë do të gjejmë se Islami prap kaum sinë për atë ndarje komsinë pa latë kategori e kështu me radh. Andaj sigurouar Allahu xhalla xjalal me kasmit këtë fe për të mirën e njeriu, për të mirën e njeriu, për të mirën e njeriu nga se çdo gjë që e dëmton njeriu në këtë botë. Po them për gjesi kërkoj vëmendje. Çdo gjë që e dëmton i bën sherr njerit në këtë botë nuk komën si me komën si me islamet, absolutisht, nga se këtë e ka thonë, për e ka më sëmë, ladarara, vala adirar, ladarara, vala adirar, nuk guzan, askush, të dëmtohet, dhe nuk guzan, askush dëmin, takëthen me dëm, dëmi, shiri, nga të gjitha aspektit është refuzuar, në islami ka me mësime që i silin dobi njërit, i si në të mira njërit, në të gjitha aspekt e jetës të ti, dhe karë për gjithdo njëri, dhe për gjithdo grua, dhe për gjithdo kategori të shoqëris, për gjithdo kodh dhe vend, për të ju bërë mirë, për qenë të luntur, për të larguar stresin, për të larguar uh, përqarjen, për të larguar gjakderdjen, për të larguar gjithdo element që e rëndon jetën ton, karë dhe islamit. Për këtë karë, Antaj pafundua të them një ayat në një hadith. Nëse them për Islamin flet Allahu dhe për Islamin flet Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ne jemi përcjellës të kësaj. Allahu xhallahu ala thot në kapitullin Taha. Hat ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Shekone kët Subhanallah, këtë kët prezentim të mrekulushum, këtë formulem mahnetes, ma gjeps, të këtja jeti. Ma enzëll në alejke lë Kurane, li të shka. Karë në mënyrë mëhusë, mëhem kategorik, nuk ta kemi zbritur Kurane në ty që të jesh i përvojtur, që të jesh i dëshpruar, që të jesh i palumtur, që të jesh i hjekur në këtë botë. Jo, këtë, Kur'ani për kat sekëmi zbrit. Po, po komo si Muhammed përvuajtur sa për shkak të Kuranit apo. Po po ka mundsi mund të po hiqën i kanë punë kërc në kohë për shkak të Kuranit. Absolutisht. Nuk ka është për shkak të respektimit të mësimeve të tij. Nuk ka është. Po mund të të përvuajtur e të tjerë për shkak të praktikës së mësimeve të tij, e këo dishkatë. Por nuk ka mundsi një popull, një individ te përmbahet mësimeve të Zotit edhe ti je i higur këtë bot në kuptimin e dëshpërimit, depresionit, stresave, mrzive, as kominci, mund si. e mundje të varfër, po mundje të varfër. Mund të jetë nga ata që shoqëria i bën padrejt, mund të jetë, mund të jetë, por ai në vetën e tij është i lumtur. Ai në vetë tij signohet, është i, i dhërushëm. Qase fuqinë e të kalimit të sprovave e merr nga fjala e Allahut më njerëz. Dhe gjithashtot, Mohamedi a.s. në shumësi me në kamësuar, që ku nëruar se ka ardhë për të mirën e njerëzimit. Qëfar im sej pejgamberis o njerëzim në atë botë? Im sej që ta largojnë vlëvrasën. Që ku nëruar në, në medinën në e pejgamberis o së rëmë, para se të emigrantatje Mohamedi a.s ishin dy fisë, fisia Aws dhe Khazraj. Të cilët ishin shkatruar nga vllavrasia e madhe, në kuvrëmës vetë, ishin në i dëjtari të pa fe. Kurad Muhammedi sallallahu alaihi ve sellem, nëpër Aws dhe Khazraj, pa Ansar, u shndruan në parkrahas, në ndihmtar në ata që strehuan dhe ofruan strehem, për disa që asë nuk i njënit. Dalim shumë i madhë mes asaj që ishim parasit vind të pegamiri sasarim, dhe pasi që erë Muhammedi sasarim. I pajtoj fisit me zveti. I akthej busqeshën prindve, pas që i këshën humbur nga mos respekti dhe dhune e afmive nda i tyre. I akthej digniteti njëriut, e nëveq ant një gruas, e cëla në atë kohë, Dhe shej kur më radh më vënë vende të tjera, dhunohej nën çmuaj, për buzëj, e kështu më radh ja ktheu kodinit. I tregoj se ti je krija e Allahut, i ki të drejtat të tua, ato duhet t'i respektosh. Usulli mirë njerëzimet, pasi me kët mision e ke dërguar Allahu Te Lahu ala. Dhe për kët Allahu tha: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne nuk të kemi dërguar o oh Muhammed alayhi salatu wa salam Nuk kemi dërguar për tjetër përveç që ti jesh mëshir për njerëzit. Mëshirë. Kush është ai që nuk ka dëmshirë? Kush është ai që sot nuk i duhet mëshira? Kush? Të gjithëve na duhet vëllahut. Andaj msimet e Islamit janë ato që sillin mëshirën. Është fe gjithpërfshirëse me kuptimin që i përmenda më herët. Ndoshta shumë të tjerë që kanë mbet pause haru, por mua këtu më duhet ta bëj shkupuën për t'ju dhe në hapsir edhiju dhe pas t'aj shku nëruar që të inkuadrojni me pyqet dhe e, problemet e juaj apo dhe sugjerimet qëka dhe qoftë nga anë e juaj, këtë mundësit dhe t'u ajapim pas kësaj shkëputi andaj në ndishtë një zotë i shpëleft. Shku nëruar u rëkthujem përsëri në pjesë një dytë e misioni tonë, ku tashme mundësia për pytje nga ana e juaj është të hapur, përmesnume të telefonat e inkadrojnë të shfaqër në pjesin e përshme të ekronëve të juaja. Andaj, nëse ka telefonat e inkadrojnë me një herë, apo vazhdojnë me smesa, ka telefonat e inkadrojnë? Salamu alaikum, vështë. Aleikum, salamu, rahmatulloh. Alhamdulillah, që të kemë në aknotë të ak zënda. Allah e truët. Amin gjithë, valoj të këna është aty. Amin në shabë, da është të një pëjtje më da bërë. Ur në vëllam. Në përnoj me një furë të vogë, lafëdin. Po? Edhe tash të kemë, aty për të dojmë brumin e presëm 400, 550 gram. Po tash këtëm brumin dhe më, thënë, më pjekë më furë, kër delë prej furët, këmë më ti me dojë 410, 490. Dhe më thëmë buka shitët për 500 gram. A kemë gjuna që buka gëllë 410 gram edhe 505, bëjtë Po e qartë a, a bu në një piti tjetër është? Po urna, urna E, e kena një problem të me gjami Se ne kanë bjullë gjamiën Për arsye se një dja ljeri Shmehëm që të shumë shpejtë Atështë Allah uvzu, Elhamdullila Në në ka fon pak si se leo që të gjami Për shaman e ka hukë të shpejtë Atënë gjami që në ka gëmorë që në kohë i ka morë, i ka mëshetë, i kohë për ashtuje se bidatë. Në pedina që nuk është e përqyshme, apo së shpëdojnë e mjë i katërënë fërënë fërënë, e të ashtetë gugja, për shkak të i ka bonhe dhe së sëme, së shkak e për këtë e ka të pru të e ka mbjullë gjamiës, edhe të e ka gugja shpijet 5 minuta të rejshvijë, dhe në gjumon të ashtu në aderjë, me i ka mbjull Po. Ka bon Amun, teritor, aspo, vedol, po, ka bën është pa diçka probleme, po më ju deri pas po, po ju mund bil xhamia, më më doli ojha më poshtë 5 minuta më doli. Është kjo? Po, është qartë, është qartë. Alo, është tudet. Alo, është tudet. Asalamu alaykum. Aleikum salaatu wallahu. A kemi telefon duke prit apo po shkon në përgjigje? Mirë. Ë, s'e bëqet pyetja se par, kjo varet nga, domethën nga tradita. Nëse për shembull një njeri janë pajtuar dhe kësaj domun, është e vërtetë se në furr futet buka me peshë më të rëndë, por pas sa ndërduko pjek, humbak në peshë dhe njerëzit e ushitet për 500 g, por këtë njerëz e kanë pranuar, e dinë që komosit kët më pak, nuk është mashtrim. Apo nuk është mashtrim, po është një lloj trite e e mirë kuptuar nga të gjithë, apo nuk prish pun. Po nëse 500 g domthonë shitet buka dhe njerëz e paguajnë për kaq. Dhe njerëzit nuk e dinë se atje pson, nga se tash atje ndoshta çylimëresh bëhet ngjëra po tham kushtimisht mund të jetë paksimi i peshas, atëra çdo martim është ndaluar. Çdo martim është i ndaluar. Prandaj nuk e di realisht se si kjo shkon. Ka të bëjë kjo me më tepër me aspektin profesional, domthonë bukpjekësisë ose çataçov teatër. Ai thot unë po unë po unë po e shas 500, domthonë gram me kaçëm për shkak se un kaç kam harximet e mia. Edhe un kur e vendos di çmimin e vendos në bazë të ë në bazë të investimeve që e bëj unë në bazë të produktit final që del. Dhe kjo është e planuar. Nuk është mbashtrim pas kuptimin e, e ligjit për shembull, është e planuar edhe nga aspekti i inspekcionit që i kontrollon këta njerëz. E pranancë nuk prish punë pse 20 gram është më pak, më ndaj atëra s'prish punë. Në çfarë smsë në mirëkuptim i thash edhe e, me institucionin e përkatës për, për këtë çështje dhe me popullin. Është çertë e normale që me hop 20-30 gram. Por nëse buret me qëllim për të fituar çdo buk kapak apo për të ashtu fitimin atë, kjo është në martimin nuk bëna apo. Pra çfarë çfarë natyres është kjo nuk e di, por besoj që është në natyrën e shoqëtar që normalisht njerëzit janë. Dhe pse më intereson më vendos pak mate për brum, apo tihet për shkak sasia e, e, e brumit 520 gram. Çe kur piek, me dojt 500 gram të pijek më dal 500g tamam, më kon korrekt. Mëshin kur kjo është më mirë dhe më më e sigurt atë. Në përgjithëpyetësë së dytë që një djalë nuk di kush e ka mësue kë djalë me higjite shtëpi pejgjamiave këto me radhë, kjo është tepër tepër më ndaj edhe e, e shëmtuar edhe tepër do të thotë që nuk ka të bëjë me islamin as me musliman dhe absolutisht. Te kjo është më e keq se një djalë tash për islamin ose tash fillojmë u fal dhe ai tash na tregon neve se çfarë duhet bëjmë në xhamiat tona apo ka duhet shkruajmë se si duhet veprojmë haj që ka fëllu më falë, elhamdullat që ka fëllu më falë, por euforia ti dhe mësune tin, nuk duhet tin ato që ta shtregojt dhe që farë duhet bënë në përgjamia. Nëse, kushka thonë që përdurimi të spive është një vej për e ma dhe keqë. Absolutisht, djetarët kam përmendur se do të thotë përdurimi i gjishtë është me mirë. Por që se njëri ju kanëve për të spi, përdur të spi të pa Nuk kam pa probleme në përdorimin e të spivën, kuptimin e rruzave mi të riyet. Veçanërisht ata që janë të shtyrë në moshë ose njerëz që kanë nevojë, ngase nuk mund me gisht të opsionin gisht, na kalon kurrë diçka qoftë do të thot një vepër, andaj ky ky njëri joçi joçi ka ka bu kërcistikë i këtë shtëpi. Po ka bu kërca që i ka privuar njerëz të tash, për shembull, dikush me darmë gjetë shtëpinë, kanë një spi, plak me çka, habit gishtat. Dhe ka bu shirin tjetër, të ka bu që më shkakton konflikt. A ne holai du mundu pendut tek Allahu dhe Allahu ai djalofton. Më shku mi kërkuoj hoxhës halal. Me të fal un ku mo problem. Ne vjen keq që ku mo ka problem penduna tek Zoti i Madh, ma bën halal. Dhe mos i privatë ti rrët nga xhamia për shkak fajta. Dhe në qofse është e kërkuar me hoxhës, që unë unë mos marr në xhamin kët xhamin. Unë fona diku në teatr, të të pa problem. Vështirë mos i le pa u fol në xhamia. Non di të mendoj çe tragimi hoxhës, sa më kujdi pse ka bukot, por mendoj çe duhet të pas edhe edhe edhe, edhe, edhe, edhe në çdo aspekt pse më bëhet dënimi kolektive pse më bëhet dënimi kolektive e ka bënë njëri një problemin duhet këtë me Allahu mund dënou për ta mendoj se këtë kemetu të dënimet nuk është nuk është efikase nuk është nuk është efikase nuk sill nuk sill rezultate të mira e, për neva. A ndajme ne që më mirë kuptim me dialog, me bisedë duhet me të kalu, duhet me të kalu problemet ashtu si kur është më smilia telefonat kemi i nëquadrojmë urna? Salam alaikum. Si. Aleikum salam alaikum. Dërta në të në këponi gjithë që e që e qëtënë i të në dhe gjenetit, në ata njerë që në ke prati në burin e vetë, nëse gruën e vetë. Dërta në shëru, a e kom dëgjuh min, a të bërë në ke kom dëgjuh gajim që në ke gjithë së në edhe. Në shëru, dhe shë. Pa. Në përve. Pa, pa. pa. pa. dëshim se gjeneti është uh, një vend i bukur që Allah e ka pregadit për njerëzit e mirë. Ata që e kanë adhuru Zotin dhe i kanë respektu mësimët e ti. Në nën tjetër, gjeneti është për mes i ka 8 dyrë. Dhe varsishtë nga veprat edhe do të fu të njerën gjenet për mes asoj veprë, për mes asoj dera. Unë nuk di se ka derë e posaqme për këtë rastë. Por e di di shka tjetër, se pa dëshimë, se njënga veprat madhore që i alehtësën me të madhë njëriut, arritje në gjenet, kur them njëriut kam përshim burit dhe gruas, është ruaj të e ja nderit. E veç anërështë, një grua që e ja ruaj nderne saj dhe një burë që e ja ruaj nderne ti dhe nuk e njëlosin nderin me punt përmëralshme, nuk e njëlosur kështu edhe nderne të tjerve, pa dushim se këta njësë kam bujnë një punt madhë të kaloj manuar që meritojn për të gjen A til, a til, në pamvarësisht, as ka dër të till, as ka dër të till. Këto vepra janë vepra që çon në xhenet. Kë më rëndsi. Kjo është vepër që çon në xhenet padyshim dhe në mënyrë mënyrë shumë të shpejtë dhe të garantuar. Nga sistemika ku ruhen mënyrë të posaçme ruajtjes ndërit dhe moralit. Veçanërisht kur bëhet fjalë për njerëz të martuar, atë kjo është diçka shumë shumë shumë aspekt i ndihshëm përkat arsye edhe kush e ruan fiton shpërlimet më dhatë e këzoti i gjithësis. Por a e që e një los, atëre razikohet me dhenim të dhemëshëm, të këllahu imanuar. Telefonat të të rinë kohëtrujnë. Selam, aleikum. alejkom. Alejkom, selam. Hos, dërshka me të pytë, më falë me bluzë, jo shumë dëngusht, pa asë shumë djonë kër i e në shpe. Edhe në pyt, pytje të të të dërshka me pytë, a javën e kallume e komboj në pytje të të se kom së të g Dashamir nuk jom falim kohë, domethënë, jom nuk jom fal kur kraknu vota veni her. Ehm kur qanaz muj ora domos nuk ka ashi nuk ka ashi tjetër, thjesht nuk jom falim kohë. Ka tre kë kom dashnë falë tre kë kur qanaz muj ora. Dashamir dit a do të përsërit kit namaz? U kodre këskahin ora nya? Po ka tre kë kom dashnë falë, nuk është chim kan doni kindija. Po, po, po. Thjesht nuk jom falim kohë. Po kuptova. Assalamu alaykum. Assalamu a uh, sot përkat uh, pishë sopormë bluzë më fal, nisën duhet me ditë se gruaja në namaz duhet të jetë kujdesshme që të veshet me tështë për tashmë për namazin. Çfarë të jetë për tashmë? Tjet e gjer, tjet do të thotë që nuk është e hollë, në nuk është e ngurçi e përshuan trupin, por çet shumë e gjon. Duke pas parashyr se gruaja nuk rën vetëm në këmb namaz, po lëviz. Dhe kjo lëvizje e trupit, dhe të rimesh shka këton që edhe, tash, edhe tesha të merë formë të trupit. Dhe në qëse tesha nuk është e gjërë sa duhet, mund përshua në trupin. Qovë në pjesën e si përme, qovë në pjesën e pasme. Për këtë arsye, do të do të do të e gjërë, di qëka hapur, që do të do të nuk e përshua në trupin. Dhe kanë frikë se Bluzat e tilla dhe teshë të tilla nuk janë nuk janë ndoshta shpeshër efikase për të përmbushur kërkesat e teshës gjuhë namazit. Do të më mirë është që të kët me vërtetë tesh të posaçme të namazit, që është ndoshta një në një mantel i gjerë ose ndonjë pjesë në një pies, tesh të posaçme e, e gjerë që e vesh vetëm për namaz. Vetëm për namaz, çetë të kujdesmë në namazin e saj. Prandaj nuk këdi që është, ja? por, e di çfar bluzë është ajo, por e përmban kushtin kusht që mos të vizatohen, do thot vihet e trupit, mos të përshuohet trupi dhe mos të duket, mos të tejdukshme që të duket, do dhot, të ndonë pjesë e trupit e mbrak në nga se kjo e prish namazin. Prandaj me cinë xher, do dhot, do dhot, do të është lirë që nuk e formson trupin, në çfarë lëvizet namazet as mos e tejdukshme. Kjo është kushti që duhet i përmbajmë. Pastaj a bëhet kjo me bluzë apo me çka bota nuk e diu ne është tesht që pasaj gjithdo kush e mërë përresin për allatë më nuarë. E jimi është të regoj kushtin e teshes namazën. E pasaj a e mërton një kush të bluz, a e mërton një kush ato pelerin, a e mërton, a e mërton atë pasaj si qëka dhe qëtë të të të të të nuk e dihune. Mua nuk më interesojnë emërtimet e teshes, më interesojnë forma e teshes. Në që ose forma është e përstatshme dhe e kryinë në rullin e saj që nuk e përshuan trupin, Kemi telefonatë një qatërëm. Me shtëta një pjutje për adhem. Për adhem. Alejkumsalam, porna? Êhë është në tike pashtët më shumë në rantëti me qënë se ka një atëre katër mërë vjetën e fale. Pa? To kam pashtë një rështë dhe kam që du shumë ma të të për nërmëndu. E shumë ma të përmë djëllë një qëratër të të juve a gjallarëve. Pa? E jam pashtën i dëshë me dhe d Edhe, të lipinë qimë, pos të du me të regu me sinceritën qërnet dhe të të qëramë, që në deshë, njënë njënë njënë vetër. Edhe, konfliktë, që do të deshë, që zë deshë, që zë deshë, që zë dalë parazotit. Ta. I dinim, o këtë që gjërë. E gjithë, kërë ljusë, njënë dhe. Njënë shpërim të mirë, katë të të të të të të qërë. Ta. Hava, në atër mirë. A, o, t qi, falem, falem prandjoti vitë ka lunaç, mi të fjalën çangullë. Antaj ju thënë vetë se unë jam Allahu, një diskart korrekt. Po. Sot po, një diskart korrekt e di. Do tani di provoj. Po kuptova, inshallah. Po. Normalisht, normalisht, normalisht po. Normalisht, normalisht, normalisht po. Seja neska një tjetër, si da në shodja lakëm në. Tërështaj me prejušu, niskejali të mirë emocionalë. Tëmë pregrendi si dëmë, tërështaj me dëtërë koshë në alamë e të tërërë, mërënë. Tërështaj me dëtë, në në në në në në politë efe. Inshallah, inshallah dëtë me dërë. Shandë dërit, shandë dërit, ari tëmë së da. Shandë dërit nëse uh, ti kthem pyetjes që e bëri motra merret do të thotë uh, ka hi kuadrekës dhe ajo ka pas ndërmend me falë 3 drekan dhe para se uh, do mund ta fal drekan i është shfaq cikli mujor atëre kjo obligohet me kompenzot drekan nga se ka zën dreka dhe nuk e ke fal i nuk i ka fal drekan ti nuk ke gjuna pse të ka hi dreka nga se ti ke pas ku me fal drekan nëse dreka ka ku 2 orës në dyrin 4 në kohë gjuna me falë 3 Apo, të nuk e këtë ditë se do të vjetë cikli. Përndaj, të gjuna nuk e për këtë punë, për obligoshme e kompenzu në amazën, obligoshme e kompenzu drekën aso e aso i ditë. E, se e përket pyqes që bëri shikuësja më herët, do të të, në përdi sa mujtëa me kuptu, është një loj, është një loj në djenje nga njëre e shëquar me frikë, Se un jam besimtarun, po falem, po mundun në mikroobligime, por prap kam mangësin disa aspekte caktuara, do të vdes, si do i dal Allahut përpara, si do t'japi përgjithësi e kështme radh, e kështme radh. Ëh, çfarë dua të them? Fillimisht brenga jon dhe frika jon për të dhënë Allahut llogari, për dhënë përgjigje. Është është me dë vërtet dhe që nuk duhet të ndodë nga shpirtë dhe zemë rajon. Këse me dë vërtet është, është qastë, është, është, është moment, me dë vërtet për neve shumë, shumë i rëndësishëm. Momenti ma i rëndësishëm i kreti jetës tonë është dalja për Allah, që ka i themi ne për begati që i kemi shrizu e për falrimin e pak që kemi pasë, që fa i themi Allah të manuar për punt që si kemi bo që i shduhet, Çfarë themi për këto përqatë këtu me radhë kjo frikë është në rregull. Mirë po. Kto duhet të vi. Mirë po. Kjo frikë nuk duhet të shkakton tek ne stres, nuk duhet të shkakton tek ne gënjim, nuk duhet të shkakton tek ne pesimizëm, por duhet në fuqi për të vazhduar më tutje për të bërë më të mirë, duke pas mendimin e mirë për Allahun vazhdimisht, sa i çepërpjekët Allahun nuk ja humunden. Ne sot që të bëjmë të mirë prapë nuk mundë me i shpagu begatit Allah të madlua, në këtë dim, për Allah i tjemi njerët më të devatë shumë ftyrë tokës, prapë dhe vëshmëria ju, nuk mundë tjetë qmimi barabartë me gjenetën, së mundë me ne me fitu gjenetën me pundët tona, por Allah është problem për përpjekë dhe mund, dalan kushë përpjekë dhe kushë mundu dhe kushë e ka e kalon pulën në rahmet zutë, na e falë Allahoneve, dalan kje me zvete, Prandaj, Frika është në regull. Por, pesimismi nuk është në regull. Shqecimin nuk është në regull. Por ta shqipo të temë që mos leja që zënga njene ka dëndinat mira që nga përshkojnë, nga vinë, dë gjendje me dëvëdhet shumë interesanta. Mi po tenton shëjtani me i klimrapsht, me i përmbys që ato të jenë pasaj negativë për neve. Por shambull, njëri u me mëndu se ka me vdek. Kjo është e mirë. Por kur është e mirë, kur njërin e mbron nga t'këqijat. Për shkakun që më e prgoj di kan, mos e ke më dek. Çka i thotë Allahu përpara se ke fol për kët? Do më shpith për di kan. Ki frikë Allahut, ki më dhon llogari për çdo fjalë që ke thon, për çdo për çdo fjalë që ke shkruar. Do t'ja jap për llogari para Allahut mënuar. Çka i thua për kët që ke shkru? Perkutim i vdikën këtë ratë nëse të ndal nga punë të këqija, kjo është ekstra. Kjo është kjo është te efikase. Panjos nidë të më unj më ngër buk. Apo Kimedek, le e bukën krejtë si as guka. Dëmë martu djalin është gzim, Kimedek, nisha me, me kajtash, pse? Kimedek, ka se ka tash deka vaktin. Është ku gzimit. A do të më ditë ku më e përdor vdekja dhe si më e përdor? Ka së shejtorit të ndonjë që kince në emër të frikës nga vdekja, kince në emër të frikës për dalë para Allahut më ndonur, kince në emër saj që ta hum shijen e jetës ta hum lumturinë s'bam kët më a leju po më pasoj nik për më dal para Allahut po më përgadit para Allahut po më pas kujdes po më urrit por ju jo më më më më enzi jetën nga son thash edhe më jetën në liqëratën e para pyetjeve nuk ka ardh islam me anzi jetën kur wallahi çdo muslim që ta ndzi njëtën, ta rënda njëtën, dë bandë të keqë me tjertë, në kash mështë mështë mështë me. So shtë e mundës me? Prandaj, mësim i islamit të ashtë po, që kërën e me dhe Allah për para, mësim i islamit të ashtë po, kërën e me dhe në lagari para Allah, edhe bale shtira, në kash të letë, mirë pa, po. që të përpje kemi, mundohemi, jabojmë hizmetin sa të mundemi, pëndojme t nuk në kap vet pëlqimi, nuk në kap me ndje malësia, jemi gjithë mund për ullur, të nështruar për Allahot aso gjallë, gjithë mund për Allahot e ndim vetën të mangët, kur së në shko menja se Allahot në ka barqë neve, kur, për në shko menja gjithë mund se ne i kemi Allahot barqë, a i ka mundësime me në ndalë nga shumë begati dhe prapë ne i kena barqë, a i ka mundësime me në dërgu smundje dhe ne prapë me ndimë se ne ka begatu shumë, Prandaj do të thotë tentoa që ta përdorësh pozitivisht ndjenjën. Jo me pas konfliktin me brasinë, jo në ndeshje me zveti, jo ulrë ka saj. Por mundohu që në i bëdete t'jesh në rregull dhe atje ku ka mangësi, lut Allah me ndihmë. Thuaj Allah, unë këtu më mangët. O Zot, unë e di çik këta kam gabim. Kërkoj ndihmën tënde o Zot. Kërkoj për krajen tënd o Zot. Kërkoj udhëzimin tënd o Allah, që të më udhëzosh, të më drejtosh, që unë Ta largoj kët mëkat, ta largoj kët keqje, ta largoj kët mjet, kërkoj ndihmën e Ti, ama sinqerisht kërkoj e. Wallahi të vjen ndihmë Allahu, të xogjalla. Prandaj dua të them që frika është në rregull, por nuk duhet mjalëu shejton me kaq përdor. Loti është i mirë, lotët rahmet më kahet për kët punë rahmet. Alhamdulillah që Allah ta ka zbutur zemrën e me me, me, me të ri dhe loti për kët punë, kjo është hajr. Por jo ky loti apo tjat shenj e një dëshpërimi, e një ngarkese, jo vallaj kështu. Po ky lot tjat një shenj e një porulje para Allahut, e një ndjenje të një të një robnie para atij që o Zot. Wallahi jo. Ne nuk kemë msimë të atë kur çështë e bretan. Për të luturim Allah. Kë çë po e bëjmë ne prana, dhe na ndihmo që gjithmonë të jemi më të mirë, a këtë den Allah xhelal xelalu. Thuja këtë të çaji pastaj. Shprish pun por lëtohet të shajë një mendimi të keq, një ndjenjë të keq e një ndëshje të brashme. Ja, as bën kështu me konaptë. Andaj më mirë që duhet ta ndash mes të parës çikë dhe të dytës. Të vazhdojmë punën mirë. As kush pe ndjen nuk është i përkryer. Gjithmonë kemi atë çka më shtu, gjithmonë kemi atë çka përmirësoj. Ne çdo gjithmonë më mësojmë, gjithmonë mundojmë të jemi më të mirë, gjithmonë ecim përpara, gjithmonë mundojmë të përmirësojmë dhe Allahu e sheh këtë gjendje nga ana e Onun, kët brink për të bërë më të mirë Allahu e sheh. Wallahi nuk e humb Allah, Allahu mundën e askujt. Edhe nëse kemi arritur të më imbulua, për kryqëz duhet. Dalim në nëmit për Allahu dhe Allahu kemë na i mbuluaft. Kemë na i mbulu dhe kemë na i fal pse pse ne na mundu. Na na përpiej Nësë këna dashmonon këtë, për imit e dëpt, për të kur se ko gale për gjunat, gjuna, bën gjuna, bën gjuna, falë dhe dhe valla që kom që a me bu së pa mui, së pa kom vakë dhe allaj, do me arshujet, me arshujet, thjesht papranushme të ka lau gjelëleora, e këta vëllaj, nuk i kam pun një të zote gjelëleora. Për në aj që, që frikësohet, aj që i frikësohet dalis për allaj, dhe kë frikë, në gjallë të kë aj, motiv, dhe e stimulon për të vazhduar motutje, për të punuar për çil më mirë, që frika më e paharë nesër. Ai që ka frikë fare, voi halli për të. Por ai që frika tek ai ka ndikim, do thotë të kondërt nga që duhet. E bën për shembull dëshpëruar, të mrzitshëm, e kështu me radhë, nuk është në rregull. Veç e ajo parë është në rregull. Çaja e friqit bën më të bon mirë çaja në rregull. Prandaj Këtu e në të që duhet të kemi parasysht të kjo qështje, nuk e di, shpesoj që kam arrit që spako, bele pak e, të japi kontributin të emë në fikjen e kësajnë deshje të brejme që e keni, dhe të kuptoni se Allah ju ka begatuar me një një metë që duhet të ashtuzoni mirë të tënë. Kjo është e që duhet të bëtë. Një begati që duhet të ashtuzoni si duhet në drejtimin e durë, si pas aso që e përmana. Kemi telefonat e inkuadruim, Orna? Salaam, ajetim, Aleykum, salaam míri la, míri a dhe të më gëllëqë. Aleykum, salam wa rahëtullahë. Gjënë i doldë? Mirë la, mirë urëna la. Hoç, da është të me ditë, a e kemi gjëna në kërëm natë me veshë pantola, të re njerëka? Ka shkia o oh. së në që tëtë? Po, po. Në që ka, da është të me ditë, a kemi gjëna, a bon a zëbën? Po, a e embuluar a jo? Nuk jam e buduar. Po e qartë, e qartë e këtëma. Falem? Po alhamdullila. Natën e mirë. Natën e mirë, Natën e mirë këtëma. Uh, Tesha e femërës mirë, kemi telefonatë e inkadrujëm, pas taj barëzën më të ujë. Urna? Allah. Urna, po pëndëgjëm urna? Selamu alaikum. Aleykum selamu urtullah. Hozder <coughs> tani pëtje? Po. Eh vajza më ka mbullu para Ramazanit, është 17 vjeç. Po. 17 vjeç. Klasën e im rreth. Eh tash tash është ato që ka filluar simin, nuk po i lejojnë me shamia, me vium simin. Shamia, me vium. Po. Dhe tani përgjigjjen i sharem. Po. Çka më bëu? për shkollën tash pse ka vënë shamin me najtë shpea është arsyeshme më fal presidenti i qytetit inë fal presidenti i Prishtinës po prishtinës e jonë në shkollën Netrem Netrem Çabej drejtori i shkollës po thotë ne kam qenë me adresë mbulesa nuk është fars jek në mbulesën hajden në shkollë po mbulesën hajden në shkollë se jon katër vajza që janë bulu tasoj shkolla. Po, po, po. E kuptova, Allahu ndihmo, po e kuptova. Mirë pyetja para proke ishte femrat me vesh pantallona. Ëh, do të thon veshja e femrës duhet jet, do të thot veshja që përqëshitat me konstruktin e saj fizik. E që nënkupton se duhet jet e mbuluar kur delt në rrugë apo në qofsë në shtëpi në mes njerëzve çur nuk është me e lejuar më pa po, ndyrje poshtë si mbulluar. A ne kur bëhet fjalë për këto rrethona në shtëpi apo jashtë para njerëzve të cilët do të thonë nuk duhet më pa po, poshtë si mbulluar, atëherë në këtë rast trenëka dhe pantullat nuk janë me të përshtatshme domosdoshmë në rrugë, qase pantullat domosdoshmë do ato nuk janë pjesë e mbulesës. Ti ket në do të thotë mantilin e saj spri është punë. Por pjesë e dukshme e saj jashtë nuk bën më çenap. Ndërsa që nuk është e mbuluar, nuk është e mbuluar, atëherë sikur të kam sik. Do të le të mundohet të jetë sa më kujdes mes pakunë pjesën e në pjesë në mbetur të teshave. Nëse se ka kokën e, e mbuluar, apo s'po ku pjesa e mbetur të jetë, le të jetë sa më e mbuluar. Apo ngasë, sa më sa më afër zhveshjes aq më harom më ma i madh. Sa më afër mbulesës aq dënia më vogël inshallah. Prandaj minimizaja vjetet haramin duke qenë kujdesmë të theshut e juaja. Këto rënikat mund të jenë shumë uh, problematike me vesh nga se do zakonisht ato përshkojnë vjetet trupit dhe nuk janë komote për në që mbuluar, dikurs, në me dal. Prandaj json si e mbuluar, di kurse më mbulu më tash, a veshë trenë ka çka veshit ka të mund. Jo ka rëndësi shumë, ka rëndësi shumë. Prandaj nëse nuk ka dikush amin kokë, spa ku me, me me pjesën mbi të trupit mos të provokan dhe mës të shfaqë storit e saj para të e që nuk e ka të lejuar. Se për këtë pytis vijem të kësaj nëne, Allah nuk din qëfar të thë. Kemi vojtë disar për këtë qështje. Nuk din njëre asë qëfar të komentan, asë qëfar të thëtë të debohat nga shkolla përshka këtë një shamije. Med vërtet, është shumë e pa kuptushme. Unë nuk përdu që të të letë vëqë nga aspekti si hoqë, apo ti huaj çfarë kuptonse. Vullai, si qytetar më në kuptu? i thjeshtë punojmë na kuptoj? Qytetari këtij vendi, edhe unë qytetar i këtij vendi. Edhe edhe një pjesë e këtij vendi. Po munduam me kuptuar si pjesë e këtij vendi. Vullai, po më duket si diçka absurde. Ne shikoj ç'korrë që mund të besuosim që vend tonë mund të ndodh. Por mendoj që duhet të ndjekën të gjithë rrugët e mundshme ligjore për ta kthyr vajzën në shkollë. Besoj se inshallah me një është dialog me një diskutim do të thotë uh, mes drejtorit dhe prindërve apo drejtoria është komplet po më i, i i i si ta quaj komplet do të thotë jo korporativ absolutisht nuk do me bashkum këto drejtim vi ka vendosur për këtë çështje më te kalu ka dikur që mbi të më fuqë me, me drejtor në do të thotë e arsimi në komunën e Prishtinës për shembull ose më skuat te kryetari i presinis pse jo prendi më u bashk më shku më thon se nga sa ajo është për gjens për arsimin komune ti edhe udhimi administrativ i jap të drejta kryetarit të komunës dhe drejtorit të shkollës që të bëjnë pastaj ata interpretimin e këtij udhimi në bazë të interesave caktuara më mendoj që nuk duhet mundo nuk duhet më dorzu por duhet më kërkuhë të drejtën e jua që ju takon e drejtë që ju takon prandaj mendoj që kjo duhet bëhet të lutni Allahun e më ndihmon që t'u ndihmon, ta të, të bëni sabër. Do të bëni sabër, ngasë besoj që do të zgjidhet problemi inshallah me Lena do të më ndihmon. Besoj që do të zgjidhet, po dijkni rrugët e duhura. Ndersë se për këtë arsye që drejtori ka qenë medresant, edhe shamia nuk ka farz, po alla këtu është një problem. Ngasë ose ka qenë medresant në një medrese tjetër, ju në Rauden, e që nuk e di kush atja. Ose s'ka prezentu në derësin mësimin kër profesori ka kalzua atje se fë, në që amija është farz. Kam një, një defekt është. Kë është absurde. Kë është absurde. Me thonë, nuk është amija farz. Ti mu, unë e këtë për e thamë. Edhe në fillim e cikam. Njëni mund mund që unë e nuk pajtona mu së mu ka mu shmërën e që i fenë o dhe më mlu. Hane ty, mu, ati, së më në cikë. Po më stuji nuk është farz. Se Këtë se ka me thonë, filon e festi, këtë e thëtë feja, ishtë amë e thëtë këtë. Nuk ka djetarë më botë, gjatë 1.400 shekëve, nuk ka njëri më botë, i cili, dëmonë, dy mësime të fesë i ka mërë veshë, e që thëtë se shamija nuk është obligativë për femënë. Për s'ka mërë kështu? Nuk ka kështu. Dhe nuk duhet njerët e caktumë për në amaj në eveligjërim e fetare. A farë dhe tu na timë kry, letë kry çështën. Ëh po më tregu, dispoza fetare mendoi që fakti që fakti që mufti i Republikës së Kosovës në Amer të Bashkuar me ka kërkuar që famrë tu lejohet me xhamia më shkon shkollë. Ka kërkuar dhe ka shuaru se xhamia nuk është simbol. Nuk është simbol fetar, është obligim fetar. Është përgjigje më e mirë se çka mësohet në shkollë apo çka mësohet në xhamia tonë. Do them që kjo është të i karim kompetente dhe është komplet keqë përrim, nuk është farës. Shami është obligin për femrat. është obligin fetar. Unë e se kom obligu, vëllahi unë se kom obligu, e ka obligu Zotë i gjithësis, Allahun Kur'an, dhe femrat që e vendosë shamin, e zbatën urën e Zotët saj, kaqë, kush e ma shumë. Kontestimi i kësaj, përstaj, mund bënë bën bazë atjera, po jënë bazë fetarë, për, bingis, për të bingjës, për Unë mund të thot dikush, unë nuk jam musliman, unë nuk i përfilli mësimet e Kuranit, as besoj në Kuran, oh mendoj që shamia është është është, është primitive robën për grun. Ani ky mendimi ti është, ai mund më thot si mendim të ti. E kush ka thon kështu? Filantfistiku. A ka e amën, biamën, ka dres? Për mua më thon feja nuk thot, shtot, shamia është e huaj, e kanë pruktat, hujt e kanë pruata. Kan komplet rani me historisë tonë. Nëmi i i traditë e kulturës tonë, çu që kanë qenë nonat ona, gjyshet ona, çu që kanë qenë pasmbluara. Andaj dua të them që nuk duhet më pas spekulim dhe ma, me, dhe manipulim dhe keqpdorime nga sektor nuk kanë me rregull, thonë. Sa të shkurt, më nëse ju duhet të ndjekni të gjithë të çda rrugët, mos u ndalni. Nëse me drejtorin s'po mundi u marrësh, ka lënë drejtorin, shkohet tani diku shkaj më anash. Kërkoni dhe të nisë bashku prindët. Katër familje që tash vazhdes e juaja Jan për aftu nga shkolla, s'po thon janë për aftu, nuk duam të pranim fjalën për aftë, pse sa që praştën. Por janë privu për momentin me vium mësimin. Është një problem dhe dhe s'o zgjidh problemi nuk ka mundësi me vium mësimin. Në rregull, na po tenta kët problem me zgjidh, jena për me zgjidh. Shkojmë aspor tek drejtori. Me të s'po mundem me zgjidh. O oh, në rregull, ka dikush që më permita? Gjithmonë nuk e ndjek kursin maturin, duke kërkuar të drejtën tënde elementare për të drejtat e njerëzit dhe drejta e fest është e garantuar me të gjitha konvejta në nërkomtore, me kërku. Kërkuja, shkatja, shkatja, më sundalli. Unë bëse që me lejna dhe dhe manuar, do të gjeni rrugdurin këtë dretim, Allah ju ndihmoft. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Jamu aleykum, më gjithë. Aleykumus salam, më rrëtulloh. Kështë një pytje? Porno. Dhe shë të di se akona mazë për shlirën dhe zvrimë ndaj përndër. Për, detyri, për shlyrjen e detyrimeve ndaj prenderve. Nga se kam ledhu se në natën që e liat më kurë me të ajten, në natën namazit akshomë dhe jasit, polën dyre kote namaz. E të latë se vo për që shkojnë për prenderve. Po, po, po. E kuptuva. Natën e mirë. Natën e mirë. Uh, namaz për shlyrjen obligimeve ndaj prenderve nuk ka. Ska kësë namazit. Në prëndve u kemi shumë barqë, sa të janë gjallë, duhet më kujdesi për ta, mi respektuemi, mi ndërru. Kërë të vdesin, duhet që edhe të vazhdojmë më të utje me obligime që kemi dhe tyre, si kurse është duaja, me donë sadakatë të varfër për ta që se vape të shkënë të tyre, tu a respektojmë të afrëmit që në lidhin për mes prëndërve, pas taj shokë të tyre që i kanë pasë, me që i kanë shku me ta, me ta, Te i imi mirë të respektojmë ata, gjitha këtu janë pjesë përbërëse të respektimit të prindërve pas vdekjes së tyre. Dhe gjithmonë të kërkojmë falje tek Allahu që Allahu të na fal ngase haku i prindërshit madh nuk ka mundësi të shpaguhet me shumë shumë punjë të tij, e jo më me dy namazë, me dyra çotë namaz, absolutisht. Nuk ka oksë namazi me lidhje me këtë çështje nuk ka. Mofa njëri për çfarë i bën me këtë njeri dhe me këtë qëllim nuk ka oksë namazën. E inkuadroj me të vontë fundit personte. Orna? Orna? As-salamu alaykum, hrsi. Aleykum, aleykum us-salamu rahmatullahi. Allo eš problem, kakë komisjan. Amin. Kisahun nipyti, nuk të spritan, arvan të rizijen. Orna, Allah, orna, in sh'a Allah sai përkëth pasnimin e kufumave nga si imam që na kam thënë se prej vitesh kjo është trashëguar midis këtyt që më shaq më skiar ose domos vastia ishane në Kosovë që imamët janë për ligjërimë por kus nga mazit në sot nevojë folja xhenozës E për këtë pastrimit në edime dhe si më sënë e pegabetet të në zdoj afërn bilet pak të një kufon me e laqët me ta kujtua i rritin. Pa. Si dhe mësëm shatë nga bolë po mundohemi me janë bjellë që ti si afërn që vla, po mutër, po prind, ma mirë është me pastru. Pa. Ma shpirtmisht të ndi që atohem, moralisht të një aspekt të kuptohet. Po, po, po, po, po ku tonë. Pra edhe na kanë bëti edhe vetë i mam. Po. Kjo fundisht për i mam se ti si po bjen që i mam i feluna trolin sipas rrugës, apo kur jos ska me tjetrën. Ti e di që po më vesh me na ska rufsha çes. Po. Kisha po zësh ti për. Për zonën e vendit ku po jetojmë na se bilet paktën tre me kuptu këto ti po shkon Në atë ditë pastrimit edhe të po janë kushtet e mira për pastrim, për të do mos nuk po janë si për në qëtjetët, dikon vendet veçanta me quërë. Pa, pa, pa. Visa po më kuptën, po të kuptuva shumë dhe të orë. Një momi me uvesh, ma modeste, me shku me pastru, me falë gjemazën, edhe me dojtë të gjëtaj gjemazën dhe qëtë qëtë qëmë e thonë. Edhe dyta, unë e këtjekat e ujtë lukëmonisë, të i për këtë arkivole dhe Po dhije që për në detyrojnë, pjesë marja grave në varrime edhe ajo gjohë ndalume edhe din vetë, tjetër është me bodohë me shkugu masandej, ju të regojnë shpeshë në nduot që me ardhë dhe gratë në për tjelë dhe gjenazës. Sholalaj o zëndë, po dhijka me fanë, shka pas dhe shirë paske kolegë media dhe dhe... për informimë. Selamuleikum Allahu is-salam. Al Zotërorit të faleminderit. Zotërorit faleminderit. Aleikum selam Tullah. Ëh kjo është një prej shqetësimeve, do të thotë që xhallorarët ëh i hasin në punën e tyre, në kryen e detyrave që kanë. Padoshim se institucioni i hojës ka psujë një lloj degradimi, ka psujë një lloj zhvlerësimi. Dhe këtë pa dushim se njërë sistematike e ka bërë sistemi kaluar i komunizmit që hoqëllarët të angushton sa më te për rejtën e veprimit, që gjithmonë dështa t'i kufizon edhe në mundësin e arritës e dies e shumë djera tira që me dërët kanë bërë që deri i vonë, deri i vonë titulli hoqë më se titullin deri, por tjetë ja titullin një një një që nuk ka pas mundësi të kyqet në asë një profil të të rjetësor e ome të hoqë me shku. Në sigurisë vot një prind i kesh pas 3-4 djalë, 4-5 djalë, edhe atë që ka qenë ndoshta më i ndoshta intelektisht i zhvilluar i më i ha që do të qojë për Hoxhës komunku me Hoxhën. Fatkeqësisht këso, këso përshtypje kanë qarkulluar në mes të njerëzve. Po ka dashur Allah i manduar që në mas të madhe po i rikthehet dinjitetit i Hoxhës me ardhën, inkuadrimin e njerëz të shkolluar, të pjekur, një intelektual sëismë si dvërtet si shumë hoxhëllar në Kosovë alhamdulillah imam xhamiash apo qofshin edhe njerëz që përfasojnë iniciativën e bashkëislamë që punon në administratë kudo qoftë por janë si hoxhëllar të së padoshëm në mënyrë dinitoze. Dhe nuet intelektuale po e prezantojnë islamin dhe msimet e tjera. Dhe kjo po ndikon që më dvërtë njerëz të bindan se hoxhallo kur të shkollë, nuk ka zanat që e tashkon dikush për dikujt, por as shkolla është msim është më dëvërtet profesionalizm, intelektualizm i madhë që duhet njëri u ta zotënan për pas mundësi me e krytë të tyrenë si duhet. Por nga jo kohë i kanë betë disa të tyra hoqës të trasheguara. Thashtë nga shumë ato është liru dhe ka fillu të ngrite lirë hojgjës, të lirë e hoqës dhe tja për të pozicioni, por ende jemi në fazë të, të lirimit dhe në fazë të marës e pozitës e duhar në shëqëri. Engaçi ka mbetur është dha çe për menuhja pastrimi i xenazës. Patyshëm se nëse i kthehemi kohës së Muhamedit sallallahu alajhi wasallam me gjithë vlerën që ka pas Muhamedi sallallahu, po si ka dha xenazën e njerëzve ato. A din çfarë vlere që s'te me pas mi alad dikujt me mesm xenazën. Çdo kush që me pas këtë gjë, unë, ti, a kisha pasur me ta la trupin tën Muhamedi alajhi sallallahu me dorë ditë bekueme ta fërku trupin. Tonkshin pas çaf. Por kderse ka ha pejgamberi son, ju loni vet, ai ka mbusur si lani. Por kë kam me këtë. Tash normalisht ndajmën një situatë ë uh, ju juc favorshme. Nuk kemi në situat ë uh, doshta që uh, në mënyrë demonstrative më lon këto, stalaj. Nga sa asaj nuk din më la, çfarë bëhet atëra pison i vdekur nga se vorroset i palar Allah në urtë, kjo është padyshim një shkëlje e rëndë fetare. Ne dua të them që duhet gradualisht të punojmë këtë temp për vëdësimin e popullatës zot. Që me me organizuar trajnime kurse, në gjemija, ku do qoftë me të regu se kjo nuk është shka e kjeqe, kjo nuk është shka e frekshme, është joti, shpëlimi është bëj madhë, kur kur se lonë, ma me përkushtim dhe ma me sinceritet se te e kështu më radhë, me mësu njerësit të ke fundit, ka dalë ka dalë, dalë nga dalë, me sej që kjo punë shko nuk e reguluatë. Por dira të herë, ju mbetë të gjellarës, nuk kanë qëka me moho, ju mbetë, si kurse plat Nuk mja lloj gjithkupt me lajëgazën, me la dorsta, skelëshkase ose ose mënyra që nuk nuk përshtaten me dinitetin e të vdekurit. Qase larja është një respekt për dekunin. Ne duhet të them që në këtë them duhet me punu, por, fatke të punojmë, por fatkeqësisht na kanë çluar edhe probleme të tjera të shumta që po duhet me i larguajmë, i evituajmë punu dan ngadal, por unë mendoj xhoxh i nderuar dhe gjithë hojallarët e tjerë mendoj se nëse punojmë me sinqeritet për Allahun dhe si duhet dhe me dëvërtit bashkohemi që se bashku ti te kalujim sprova dhe sfidat dhe problemet që balavacu e me tu edhe nesë jo gjelar, por edhe gjema të tion me ndojës se me lene adhëtë manuar vëllahi, shumë shpejt situatët do tjetë këtë ndryshe në raport me neve dhe muslimatët. Por në që fse, Zotë në ruajtë, ne në drevetit nuk imi mirë, ne nështë anaj me zvetit mund t'jemi nga ta që flasim për një tjetërit, ose i bëjmë ose nuk ulemi të bisedojmë si duhet, unë e mëndajt se kjo është gabim, jo në mëndajt se kjo është mirë, në regull, na, na kemi për çka me bisedu, na kemi edhe qkafet me ju referu kërë të bisedojmë. Lhamdullë, kemi Koranën, kemi Sunetit, kemi libët e fikët, të të tëlemave, e, e, e, e, e, e, e, e, e gjirat të shumë të që në ndihmojnë në pasurimin e komunikimit dhe, dhe dialogu dhe debat të nërësjalt. Në mëndajt që gj duhet iniciuohet duhet të punohet gatritim që me të vërtet shumë gjëra që po narrihen po na dalin pe durrëve të mundojmë prap të ikthejmë në duart tona dhe ajo që nuk na takon me të vërtet të jep me atë që takon nga se edhe hoxha sot dhe që ti i diqsh më kani një, një dimension të kufizuar veprime sot e për gjithçka hoxha për diçka për çata që do të, të mja dhun për ata që nuk i takon hoxha vet nuk bën më mar i thotë tek kus kjo sa punë e mia kjo punë e juaja alla Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për çfarë punjë nuk e kanë takuar aty kaon këtë e dini më mirë ju e dini këtë më mirë ju ç'është veproni atë por duhet me dit ku më do kufit ngase edhe demarkacioni kufijve është pun shumë i rëndësishme dikush po të më me hajnë më gjë ka hera e dikush po të më nazjonu më ashtu si duhet na duhet vetëm me dit ku është kufini për çka do të më marr me çka do të më marr dhe si do të më marr gjithë ato këto gjëra që janë sfida që sot na siç do të bëhëme që duhet me dit me mendçuri, me dituri, me maturi, me organizim, me bashkpunim, me dashuri dhe respekt në sjell, ti tek aloim të gjitha këtu. Nëse këtu bashkpunojmë dhe jemi modest përballë njëri-tjetrit, mendoj se me, me lein Allahu të mënduar, do të përmirësohet edhe pozicioni i hoxhës, edhe respekti do të, të, të rritet, edhe ndikimi i tij do të rritet, por edhe shumë paqartë që janë xhamo do të largohen me lein Allahu të mënduar, me ndihmën e Allahut dhe me pastaj me punën dhe kontributin e bashkëpunimin e ndërsië të xellarëve dhe xhamatit mes mes mes vete. Prandaj edhe varrimi marr kivol edhe ardhya e grave në uh, varrime, gjitha këtu, dhe këtu jenë shumë që që janë pjesa shumë paqartësive uh, që çakrojnë popull. Jan pjesë shumë që dëshmojnë mungesë të madhe informimi të fetar që ka kë popull. Pra ne duhet punojmë që të informojmë, të mësojmë njerëzit dhe besoj se poshta të mësohen dhe të arrin informata me lehen e Allahut manduar çdo kush Çdo kur do të përmbahet rregullave dhe nuk do të jetë interesuar që në emër të sevapit të bën të bën mëkat. Prandaj na duhet punë, na duhet sabër, na duhet angazhim në mënyrë graduale, të mençur, të matur me urtësi, të vazhdojmë përpara me lenin Allah të mënduar, do të larguën ato që duhet larguar dhe do të sjellin ato që duhet që duhet sjellur. Allahu na ndihmov në këtë rrugë. Allahu na dhajë sinqeritet, guxim Allahu na dosh motiv dhe vullnet për vazhdonë motunitë, dijet shëndosh, Allah na dëshor dashuri dhe respekt mes vete, guxim për të ballavuar njëri me tjetrin për të sqaruar këç kuptimet, problemet e shumta që kanë të bëjnë me të gjithë neve, që kanë të bëjnë me të gjithë neve. Andaj mendoj se hoxha nuk e përfaqëson vetën ti. e tij. Hoxha përfaqëson një institucion të shën të quajtur hoxh, çert mësues i njerëzve, që është që është uh, njeriu që në emër të Allahut flet në tokë. Dhe kjo është padyshim vëllai porezi shumë e madhe që duhet jemi të kujdesshëm për bosoj. Por edhe nën tjetër të të xhamati duhet që të mësohen të dëgjojnë dhe larrot. Ejo tua kontestojnë ndërimet e fjalimet e këtyre radh, por takim urra të bashkëpunimit dhe të mirëkuptimit të ndersjellë, që në këtë mënyrë të krijojmë një ambient më të vërtet i mirë elhamdullah, po edhe më të mirë më shumë dashuri dhe respekt ndërmjet ndërmjet vetë. Allahu na dëvon në këtë rrugë, dashiko që e palënorë së kundëruar kemi kaluar dhe monitorët e rëdhëruar për këtë mision. Ne këtu japim fund këtij emisioni për sonte, duke lutur Allahun të mallëuar që Zoti xhela uala na emocion të fenë si duhet. Dotë na mundson që me këtë fe të jetojmë jetë lumtur, të këndshme, të mirë, një jetë që me të vërtet ë është një parapregaditje për jetën në xhenat. Nësë do në mënurë që kjo fit bëhet shkaktare, e të në largohet zilia, e lakmia, e urejtja, e gjdo ves i keqë që në dëmëtën neve edhe njerëzit tjerë në përgjësi. Allahu në bëfë të dobeshëm kudo që t'jemi, të mirë, dobi prorës për familje tona, për shëqërin ton, për vendin ton, dhe për botën barë. Dhe në takimi në arshën, Assalamu Aleikum, Rahmatullahi, U Barakatuhu. <të>